Ja, vader, dit is ons begeerte, dat ons die oorige tyd in die vlees nie sal lewe volgens die vlees nie, maar dat ons sal lewe tot eer van die wonderlijke en heerlijke naam. Dankie jere dat dit die lewe is, dat dit nie, dit nie die, bederf is van die pret nie, maar dat dit juist die pret is, dat dit juist die lewe en oorvloed is, waar oor die droom vir elkeen van ons. Dankie jere dat, dat ons nie hoef weg te skram van lewe af nie, maar dat hy vir ons juist aanmoedig om te lewe en die lewe in oorvloed in besit te neem dankie vir die voorrecht om saam te wees dankie vir die voorrecht om die woord te kan ontdek vir die inspraak van die geest vir, vir ons opbouwing, jy dat hy ons opbouwing liefde, dat hy ons saamvoeg kunstig saamweef jy dat hy ons bevestig om in deerskapie te staan om hy gesante te wees Ons eerie in Jesus' naam. Amen. As iemand een woord het vir ons, wil ons graag luister vanmorgen. Goeiemorgen. Ek hoop jylle kan my oor, ek word Janus maar dof. Oet ons gesing, open the eyes of my heart, Lord. Hoe maak hy kinders, hulle oos klaar ook. is wonderlik. Jan, twee weke terug en jy het vir ons tydelik gesê wat die gemeente is, maar jy het so theorie gedoen. En toe kom Andrei, en toe het hy so bietje prakties by gesit, maar theorie gedoen. En in die woordschool het ek achtergekom, jy het een stik in vir ons totaal gemis, oor gemeente. Nou, ek dink, maak by jy, en Korintheers, maak by jy bybels bietje daarop. En Korintheers twaalf, Ek ga net so, net so vat, wat, dat ons net so'n bykie na die, kyk of die Heer een bykie ons oor oopmaak. Open the eyes of my heart vanmorgen, dat ons bykie kyk. Dit gaan oor die geestelike gaves, in Korinthus 12. Nou, daar is een klomp gaves wat die genoem is, maar as baie gaves, as God en Jezus, al die gaves daar wat die boek is te klein om het te Dit is ook binnen jou. Binnen my, binnen elke van ons. Voorwaard dat ons hier aanvaard het, so hou dit in gedachte, En dan vers 12 het andere aangeraak, want net soos die lichaam een is en baie lede het, ons soos ons hier sit, is ons een lichaam, ons soos een organisme, ons, het, ons, ons leef saam. As daar een stuk weg is, soos horloos, as een rat uit is, dan is hy uit. Wat nou weet, as daar stuk in die kasse en jy nie lekker is, en dan wil hy nie loop nie. Ons is so, ons is een gemeente. As ons kort, ons is nie daar nie, dan kort daar iets, dan sal van hy gawe is wat nie daarby is nie. Ek lees vers 12, want net soos die lichaam een is en baie lede het, en al die lede van die een lichaam, al is hulle baie, een lichaam is ook so Christus, want ons is ook almal dier een Gees gedoop, want die hele Jan gesê van die planken, wat die andere gesê, die geest voeg hulle saam, hier sien ons het, hoe dit werk. Als die door een geest gedoop, tot een lichaam, of ons jude, of grieke is, of slawe, of vrymanne, ons is almal van een geest deerdrongen, is nie een verscheidenheid nie. Kijk op vers 26, hy sê, en as een lid lei, dan lei al die lede saam. So, as een van julle zwaar krij, of ek, of wie, dan krij ons allemaal zwaar. Maar ons allemaal sy oog opgemaak is, en ons kan vrolijk en opgewek uitgaan, dan, dan leef ons. Dan is die organisme levendag en actief. Vers 27, Hy sê maar, jylle is die lichaam van Christus en lede afzonderlik. En God het sommige in die gemeente gesteld. Hier kom het nou. nou. Ons is nou die gemeente, ons leef nu. Ons is nou die verskillende lede, ons is nou elke reitje in die engen. Hy sê perthuis apostels, ten tweede profete, dan leraars, dan krachte, daarna genadegaves van gezondmaking, helpers, regeringen, allerhande talen. Wees eenerig sê, maar beuiver jylle met die oog op die beste gaves, en ek wees jylle nog uitneemender weg. Nou, het ons hoofdstuk 12 gesien van die gaves wat daar is, ons weet as baie meer gaves, ons weet ons is een eenheid saam, ons is een gemeente, ons weet ons word elkeen met verskillende goed. Waan jy wil, soos jy toelaat dat God deerkom, dat jou paskuip vol word in oorloop, soos my paskuip in dit oorloop in. Elk eens en apart kan ons as een gemeente, kan alles saam oorloop. Hy sê, ek wees julle, vers 31se laatste gewees, ek wees julle een nog uitneemender weg. Nou, hoofdstuk 13 ken ons van kleintuid af. Hoofdstuk 13 gaan oor die liefde, die laatste versie. Sê, en nou bly geloof hoop liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. So in hierdie gemeente, as die grootste ding wat daar aan is, is liefde. En as dit hier daar is nie, dan moet ons bykie na ons kyk. Hoofdstuk 14 vers 1. Die opskrifie sê die uitneemendheid van die gave van profesie bo die van tale. Die uitneemendheid van die gave van profesie. Nou die gave van profesie is so onverdiendigens, wat elk een van ons gekry het. Jy het die verdiending nie, een van ons nie. Dit is binnen in jou. Jy het, het. Hy sê, jaag die liefde na en beuiver be jylle met die oog op die geestelike gaves, maar vooral om te profiteer. Alkom het nou? Die beste is om te profiteer. Hy sê, want hy wat in die taal spreek, spreek jy tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie. Maar dier die geest spreek hy verborgenhede. Oor mooi hy wat in taal spreek, as jy in taal spreek, dan skakel het jy, vir jou uit dis die geest, jy word gestig, maar nou staan ek in die gemeente, en ek praat in die gemeente in die taal, wat gebeur dan, hoe werkt dit? Vers 2 sê, want hy wat in taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan nie, maar dier die geest spreek hy verborgenhede, maar hy wat profiteer, spreek door die mense woorde van stichting, en troos en bemoediging sê so wat profiteer, kyk wat, kyk wat profiteer hy, stichting, troos en bemoediging, die wat profiteer, pers 4, maar hy wat die taal spreek, stig omself, maar hy wat profiteer, stig die gemeente, so wil ons in tale spreek in die gemeente, of wil ons nie, kom ons kyk wat sê die bybel, hy sê ek wens dat jylle allemaal in taal spreek, maar nog liever dat jylle profiteer, Jy sê, jy moet in tale praat, maar beter laat jy profiteer. Nou, wanneer gaan ons in tale praat? Wanneer gaan ons profiteer? Hy sê, want hy wat profiteer, is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet het uitlees, so die gemeente stichting kan ontvang. Maar nou, broers, as ek na jylle kom en in tale spreek, tot wat er nut sal ek vir jylle wees. As ek nie met jylle spreek, of dier openbaring, of dier kennis, of dier profesie of dier lering nie dis die goedwaardier jy spreek, as jy in tale spreek, maar hoe gaan jy het verstaan? Hy sê net soos die leweloose dinge, wat een klank gee, een fluit of een sieter, as hulle nie onderscheid in toon laat hoor nie, hoe sal die mens weet, wat op die fluit of sieter gespeel word? Soos ons nie die, as, as, as ek net een noot blaas, as ons in die ochend sing, dan sing ons in verskillende note, of goed, jylle muziek ons verstaan dit, maar as dit net een noot is, dan verstaan ons dit nie dan is dit net een klank wat ons nie verstaan nie. So is die taal, as ons nie verstaan nie, is hy sel die effect. Nou, hoe kom my ou voorbij? As iemand in taal spreek, hoe verstaan jy dit? Vers 7 sê, net soos die leweloos oordelende, vers 8, hy sê, want as die bassijn ook onduidelijke klank geef, wie sal klaarmaak vir die oorlog? Net so jylle ook. As jylle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal die mens weet wat gespreek word? Want jylle sal wees soos mense wat in die wind praat. Hy sê, daar is wie weet hoeveel soort talen in die wereld en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker een vreemdeling wees en die spreker sal vir my een vreemdeling wees. Ek my dit, dit verstaan ons. As ouwe taal praat en ek verstaan hom nie, as ouwe kom en ek kom praat Duits met my, dan gaan ek in die nie communikeer nie. Hy sê, so met julle ook, terwijl julle streef na geestelike gaves, probeer om uit te min tot stichting van die gemeente. As in hoofdstuk 12 gesê van die geestelike gaves, ons het allemaal. Soos die geestelike gaves kom, dat het kom tot stichting van die gemeente. Kyk net weer vers 3. Hy sê, hy wat profiteer, spreek tot mense woorde van stichting. Sê, nou kom die stichting weer in. Hy sê, daarom moet hy wat na taal spreek, bid, dat hy dit kan uitlee, want as ek in die taal bid, dan bid my geest, maar my verstand is onvrugbaar. So as die ouwe taal kom staan en praat, hy kan hier die taal kom staan, dat geen vouda my nie, dat geen maar geen vouda my nie. Maar daar moet iemand wees wat het kan uitlee. Want ook kan kom staan en brabbel, maar het kom nie uit sy hart uit, dit het is nie die geest wat spreek nie. So daar moet iemand wees wat het uitlee wat het verstaan. en ons God wat het openbaar, Vers 15, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Dit is nou, want als jy nie gemeen, ek nie recht verstaan. Hy sê, ek sal met die gees besalm sing, maar ek sal ook met die verstand besalm sing. Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy, wat die plek van een onkullig inneem, alman sê op jy dankzegging, ongezien hy nie weet wat jy sê nie. So, hoe gaan jy, Amon, sê, hoe kan jy sê, ek stem saam, as jy nie verstaan wat die ou sê nie? Hy sê, want, jy dank wel goed, maar die andere een word nie gestig nie. Ek dank my God, dat ek meer in tale spreek as jylle allemaal. Nou, Paulus het die meeste in tale gepraat van allemaal, maar so die gemeente praat het, het die gemeente gestig. Hy het nie in tale kom praat nie sê maar in die gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrug as 10.000 woorde in die taal. Nou, hier die gemeente is mense wat in tale praat. Ek los het so. Broers, moet kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders na die, in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. Vers 22 sê, die tale is dis een teken nie vir die gelovig is nie, maar vir die ongelovig is. Profesie echter is nie vir die ongeloofig is, nie, maar vir die geloofig is. Nou het ons nou gesien, maar wat is profesie? Ons weet nou al wat is profesie. Vers 26 sê, Die opskrif is in die ootsaaklikheid van orde en die godsdiensoefening van die gemeente. Ons het hier in gemeente. Hoe sê Jan elke ochend hier so? Hy sê, is iemand die woord van die Heer laat hom dit sê. So as jy dier die week van laasondag af, En die Heere praat met jou, dan kom sê jy dit hier. Of dit in lijn is met wat Jan gehoor het, wat, wat, wat sy dienst oorgaan, wat maak dit zaak? As dit nie in lijn is met sy dienst nie, wat maak dit zaak? Jy is in directe verbinding, elkeen van ons, met die Heere. Daar is nie meer boodskapper tussenin nie, die voorhangsel het oopgeskeer. Ons is in directe verhouding met die Heere. So die Heere praat met elkeen direct. En as die Heere met jou gepraat het, of kom ek sê so, as jy jou beskikbaar stel, om te hoor wat die heren vir jou sê, want hy wil met jou praat, dan kan jy kom, en dit kom deel met die gemeente, wat ek nou vanmorgen kom doen, en dan gaan Jan daar so sit, en hy gaan nie spreekbeerd kry nie, en dis sy hartsbegeerte, maar kan jy sien waar vanaf kom dit, dit kom hier uit, en as ons een gemeente is, en elke een van hierdie gemeente, is een levende bouwsteen, nie een dode baksteen wat ingebouw is in haar staan nie, een levendag gesteun wat werk, dan gaan Jan in drie weken nie een woord inkry nie. En ek weet, ek is skuldig daar aan, want ek weet, ek laat baie plekken los ek, waar ek nie moes gelos het nie, tot my verlies, want ek verloor een stuk heerlijkheid, wat ek nie krij nie. Vers 26 sê, hoe sê die saak, die saak dan, wanneer jylle saamkom, laat elkeen van jylle, een besalm, of verlering of een taal, of een openbaring, of een uitlegging, laat alles tot stichting geskiet. So jylle sê nie so klomp goed, so uit die aard van die saak, gan, dit wat jy hier kom sê, ga nie wees wat Jan sê nie, dit kan so wees. Dat die heren met verskillende mense, want ons ons nou verskillend, ons, ons verskillende ratte, ons mens al die nie, dat ou verskillende goed hoor. Vers 31 sê, hy sê, want jylle kan allemaal, een vir een profiteer, so dat het allemaal kan leer en allemaal bemoedig kan word. En as dit gebeur, dan bly Jan op sy stoel sit. Dank mo. u. Um, ek kon nou ter opening van die kerfas toe sê, oom Johanok, het nog nooit voor soveel mense gepraat, nou ek het dat nog maar ons hoop maar het um, Ek wil een story vertel, so drie weke terug, toe was ons daar bij een swemcompetitie in Kiemerli, en um, die aankonde geroep, allemaal wat die 50 meter vryslag wil swem, Moet het soblief aan by punte. En um, die Tanny roep nou die naam waar die kinders moet swem. En sy roep een naam en daar kom so'n vijfjarige muisie kind wat nou die 50 meter wil swem. En nou, dit leek nog als ver as jy vijf jaar oud is en jy moet 50 vijftig meter swem. Dan leek dit nog als ver. En sy weet nie, sy kom nie as op die zwaard stoel nie. So klein sy. En sy sy sy stress. Gaan sy het nou kan doen. En sy sit so en sy wil met niemand praat nie. Sy sit nie so en dink by myself, en na ek boete kom aan, en hy sê van, hoe nie waar nie sy sal alles al alright wees, nou um, al wat ek probeer sê is een boodskapie kan iemand sy hele dag opkikker, en om beter laat voel, voor myself, en maak dat hy kan recht kree, wat hy graag wil recht kree, dankie Ok, hoe sê ek wil hylle met rechtig daarna kyk, is my hart hierdie skrif vir al vir ons in die gemeente, vir oogend specifiek Um, en ek wil eigenlijk elke ou wat hier sit, wat die krisis beleef in sy leven, en wat siekte in sy lichaam beleef, wat emotionele seer beleef, wat moedloos is, wat sy levenstaak stikkend is, wat, ek weet, hier is paar van ons wat met my gepraat het, wat redag fysische strijd het in hulle lichaam. Ek wil net hierdie skrif met julle deel, en, en julle bemoedig om, om, om hierdie skrif, in jou hart vast te maak, maar toe te laat dat die oortuiging van Godse gees werkelijk van jou binneste sal deurbreek oor die saak. Vers 1 Kom en laat ons terugkeer toe die Heere. Want hy het verskeer en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Nou ons weet dat God vir Jesus verskeer het om ons te genees. Ons weet dat hy Jesus geslaan het om vir ons gezond om ons te verbind. Vers 2, hy sal ons na twee daal levend maak. Op die derde dag ons laat opstaan so ons voor sy aangezicht kan lewe. Hy het na twee daal het hy levend gemaakt en hy die derde dag vir Jezus laat opstaan. Hy het het gedoen, hoekom? Sê daar staan, so dat. So dat ons voor sy aangezig kan leven. En laat ons ken, laat ons dit najaag, om die Heere te ken. Sy opgang is soos seker, soos die dag breek. En hy sal tot ons kom, soos die reën soos die laat reens, sal hy wat die aarde sal besproei. En het is net in my hart vir ons om op een punt te kom om te sê, my Heere, hy het dit gedoen. Jesus is vir my geslaan. Door sy wonde het daar vir my geneesing gekom. Maar dat ons ook op een punt in ons leven gaan kom, dat het vir ons die derde dag sal wees. Dat ons die tweede dag sal opstaan uit ons omstandighede, uit die aanslag fysisk op ons lichame, financieel, emotioneel, in verhoudings, waar het ook al is, dat ons in die tweede dag sal opstaan, dat ons op die punt sal kom in my leven en sal sê, my heren, jy het dit gedoen, jy het het afgehandel, ek staan op uit my omstandighede, uit die teenstaan, so ek op die derde dag wat vandag is, dat ek op die derde dag voor die aangezicht kan lewe. Dat ek op die punt sal kom en sê, dit is vandag die dag, wat ek die aanslag, die negativiteit, die seer, die mislukking, van my afgooi. Soos wat die blinde man, sy blinde kleed afgegooi, toe hy jy sy stem gehoor het. Hy het eerst die kleed afgegooi, en toe na die Heere gehaard en is genees. Gooi af, Die kleed wat om jou hang van mislukking, van seer, van siekte, van al hierdie aanslag wat die vijand op ons heet. Gooi dit af, want die Heere het opgestaan. En dit is die derde dag. En jy kan voor sy aangezicht leef. En voor sy aangezicht is alles vir jou. Voor sy aangezicht is genese, is vrede, is herstel, is herskeping, is liefde is sy goedheid in sy guns, sy lewe en oorvloed, is voor sy aangezicht. Dit is vir ons voorbereid dier Jesus Christus, so ons nie daar kan wees. Kom voor sy aangezicht nie, sê is. Hy het geen rekord van jou verleden nie. Hy weet nie van wat jy verkeerd gedoen het nie. Hy dink dan nie daar aan nie, en hy sal nooit daar aan dink nie. Jy gaan om die rege aan te dink nie. So moet nie met die klomp laste, en die verleden by hom kom nie. Kom by hom met die feit, dat Jesus opgestaan het. Jere, jy het my gerechtvaardig. Ek staan rein voor jy. Geheilig, sonder geblek, sonder vlek of rimpel. Ek staan voor jy, om in ontvangst te neem, die volle pakket wat jy vir my gegeet, en dit is leven oorvloed. Ek wil vir jou sê, dit jou deel. Moe nog een dag mors nie. Om vir geet, kan niks dan doen nie. Gaan voor en toe, en leef die leven wat Jesus vir jou het. Beteken nie, ons gaan nie fout te maak, ons maak allemaal fouten, maar dis al vir hy gesterf het. Die prijs is vir jou betaal. Staan op en leef vir sy aangezicht. Dis vervulling, dis lewe, dis vrede. Dankie. Marelle, ek voel ook nou sy sy gevoel het in die benenwewe eigenlijk. Um, ek wil net ook iets sê, um, dit was iwers hierdie week gewees, wat een van my vrienden heeft my gesê, het sy verstaan nie die ding van hoekom ongelukke gebeur en syke goedie en sy verstaan ook nie um, die ding van, Jesus het wel gesterf en Jesus is sondes so oh, so klaar vergewe nie en toe sê ek van, ma, dit is nie die jeres so skuld as ek goed gebeur nie, want ek gebruik nou net een voorbeeld iemand het bijvoorbeeld nou gedrink en hy het een ongeluk gemaakt, en dan sê hy nie, dit is die jeres so skuld, en dit is hy, want het was sy kies gewees om te drink en te verduidelik ek nou, dit is goed en ek sê van, toe, maar is Jesus het klaar vir ons sondes so gesterf baie lang terug, en hy het ons klaar vergewe vir al goed wat ons gaan doen, gedoen het, en wat ons nou doen, so ja, en toe, die aand toe sms sê vir my, en sy sê vir my, sy verstaan nou al die goed en die heren, het met al gepraat oor dit, en haar hart is nou uitgesorteerd daar so ek gaan nou een of ander tyd sammer in gemeente toe, laat sy ook aan verstaan wat oom Jan vaak en die goed van verduidelik, ja, dankie. Ek wil ook net bevestig eh, bij jou Psalm 24 Wie mag klim op die berg van die here? En wie mag staan in sy heilige plek Die vraag is, en dit, ek dink dit is waarmee ons saamgekom het In die, die oude bedeling uit is um, Met al die, die sonde wat ons nog gevoel het Maar ons is skuldig rondom jullie goed En dan vraag hy maar, wie mag staan in die heilige plek en dan, dan antwoord uh, David in die Oud Testament, antwoord, dan sê hy, hy wat rein van hande en suiver van hart is, jy sien, en dit is, die koeienies is dat, is dat ons is rein van hande, uh, ons is suiver van hart, in die sin van, dat Jesus het vir ons die prijs betaal, Jesus het ons vry gemaakt, hy het ons gestel, hy stel ons vandag, rein, is sonder rimpel en vlek, stel hy ons, Uh, Je weet, en as jy die mens die vrymoedigheid het, en met die vrymoedigheid kan inkom en kan staan in die plek, want dit is, die enigste manier waar ons daar kan uitkom, is as ons verstaan, dat ons is, ons is sonder rimpel en vlek. Hy sê, um, en dan vers 5, as die die greidnies is, hy sê, uh, hy sal sien wegdra van die Heere, en gerechtigheid van God, van sy heil. Hy sê, dit is die geslag van hulle, wat naom vraag, wat die aangezicht soek, hy sê, hef op jylle hoofde oop poorte, gooi af die goed wat hy nou van gepraat het, gooi af die goed van skilp, kom uit dit uit, maak vry dit, uh, hef op jylle hoofde oop poorte, ja, verhef, verhef jylle, eeuwige deere, en dat die ere kan ingaan, en hy sê, wie is die ere koning dan? hy sê, dis die here die sterk en geweldig is, en die ere, hy is geweldig in die strijd, hy het die strijd gewend, en, eh, uh, ek stem net saam met jou en nou, maar dit is o my hart ook die week, je weet dat, dat die die goed moet nie ons vastmaak nie, weet, die die goed wat lichamelik of emotioneel na ons te kom, die die goed moet nie bly plek blyplek kry by jou nie, uh, hef op uh, jylle poort oor Israel, uh, oor André, hef op jou poort, met andere woorde, maak ruimte vir Godse gees, maak ruimte vir hom, so hy, uh, so dat hy uh, die duidelijkheid kan bewerk, die inzicht kan verskaf en en die visie kan gee, en die hoop in die toekomst kan gee, hy weet, uh, dit is nie hy wat het kan doen. Goedemorgen jylle, ek wil net bevestig, wat die heren vir oogend vir my gegeet, um, vir my gaan dit, ek, ek het dier een vreselike krisis in my leven gegaan, en vir oogend die, die heren vir my bevestig, ek moet net eis wat myne is, by 112, wel is die man, wat die heren vrees, wat een groot welbaal in sy geboeie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde, die geslag van die oprechters sal geseend wees. Oorvloed en reikdom is in sy huis, en sy gerechtigheid bestaan tot een eeuwigheid. En dan die te noemien ook, 7 vers 8, maar onder die Heere jy lief gehad en die eed gehoud het wat hy vir jylle vaders besweer het, hy die Heere jylle met 'n sterke hand uitgeleid, en jylle uit die slavehuis, uit die land van Faroe, die koning van Egypte verloos. Jy moet dan weet, dat die Heere jou God, God is, die getrouwe God, waar die verbond en die goede tiering te uit hou, vir die wat om lief het, en sy geboeie onderhou, in duisend geslachte. Vers 11, Hou dan die gebod en die inzettinge en die verordelinge, wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat jy na hierdie verordelinge sal luister en dit hou en volbring, sal die Heere jou God vir jou in die verbond en die goede teer hou wat hy jou vaders besweer het. En hy sal jou liefvee in jou seen en jou vermenigvuldig en hy sal die vrug van jou lichaam sien, en die vrugte van jou land, jou koring, en jou mos, en jou olie, die aanteel van jou beeste, en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat hy aan jou vader, met die eed beloof het, om aan jou te gee. So dit is wat die heren vanochtend van my, kom bevestig het. Dankie. net my skrifies krijg. Voor my is my kinders rechtig my rijkdom. En gestrand leek in die bed en daar kom so nie so onrustig. Of eindelijk krijg ek een uh, um, BBM van Kristjala wat sy vir my vol het, Wat sê, sy moet um, iets of iemand inwaait. En ek en sy praat so daar oor, of oogend eers, maar wat ek met jylle wil deel, om saam met my oor ons kinders te bevestig, is Jesaja 59, 21 wat my aangaan, dit is my verbond met jylle, sê die heren. My geest wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond geleed, sal uit, die mond, sal uit jou mond nie wyk en ook nie uit die mond van jou kroos. So, dankie Jesus vir die ongelooflike skrif, wat dit is sy belofte, sy belofte aan ons, dat dit nie uit ons kinderse monde sal weik en dan is die ander ene kie Jesaja 54 13, en al jou kinders sal dier die heren geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees en is dit die kostbaar nie, want dit is my hart vir my kinders, En ek, ek gloe jylle sin vir jylle sin ook. Ons het nou in die afgelopen tijd, nou, tink, en sê is dit nie een manier om my kort te knip, want, hoor, ek het te lang gepraat laas keer. Uh, ons het nou baie gepraat oor gemeente, en ons verstaan ons nou, nee, dat om gemeente te wees, die doel van gemeente is om ons allemaal individueel te bring tot die volwassen man tot die mate van die volle groote van Christus. So dat ons nie meer sal rondgeslinger word dierwinde van diering nie. So ons nie meer die prooi sal wees van mense wat goed bedoeld miskien, maar soos wat hy sê, listiglik tot dwaling bring nie, wat, wat ons in dwaling wil vasthou nie. En uh, ons het gesien hoe Paulus vir Timotheus aanmoedig en sê oefen jou in die godzaligheid. Ek het gedink ek wil vanmorgen met, met julle praat oor, oor Geestelike paraatheid, geestelike fiksheid Ons het mekaar gesê Dat die naam van die Heere Wat vir ons die sterk toering is Die naam van die Heere wat hy gesê In my naam sê jy die duivels uitdrijf die, die wat stilslag en vermoes Die een wat, wat rondloop soos een brilende lie Om te kyk wie hy kan verslind Dit is in my naam wat jy om sal teestaan Standvastig in die geloof Maar sy naam is nie recep nie Sy naam is een leewyse Jy sien, ons kan vir mekaar sê, maar in die naam van die Heere moet die duivel vlug. Hy moet gepad voor die naam, maar jy weet, dit werk nie so nie. Die 7 seens van Skefa, vir die man wat van die duivel besete was, sê, ons bestraf jou in die naam van Jezus wat Paulus verkondig. Toe sê hy, vir Jezus ken ek, en van Paulus weet ek, maar van julle weet ek niks. En hy oorweldig hulle en hulle het naak weggevlug. Jy sien, Godse naam is nie, of Jezusse naam is nie uh, toverstafie wat ons kan swaai as ons in die nood is nie. Uh, Jezus' naam is een leefwijse. Is een leefwijse wat vir ons moet werk. Ons is nou die aand by die wootskool in, in Herzogville en een meisie sê dit prachtig. Sy vertel hoe sy inruid dorp toe en moet gauw Christiana toe jaag en sy, en sy jaag. Sy rief vinnig, maar hoe sy elf ontsteld want haar man wil vaafgoeders laat doen en uh, jy weet, nou is hy haastag en haar programma's omver gegooi en op pad, Christiaan naartoe, daar uit Dersof wil uit, maak die pad so'n krink draai, so'n lelike krink draai en sy was op een redelike spoed om die draai en toe sy wees sien, toe sien sy daar gaan haar voorwiel, toe gaan die voorwiel, nie, ek praat nie van een band dat gebaas het nie, ek sê die voorwiel het gegaan, maar wat sy sê is dat sy sy, op die moment, sy sê, daar was die tyd om te sê, Heere, help nie, daar was die tyd om, om, om die Heerese naam uit te roep nie, maar sy sê, haar belevenis was, dat die Heerese naam is daar, sy so, so ingeweef, sy so betrokke, sy so bezig met, met om, met die Heerese naam, sy het nie nodig gehad, om die Heerese naam uit te roep in die situasie nie, sy naam was bevestig, klaar daar, dit is die beginsel, en hoe dat Daai bakkie op die draai, die verkeerde wiel, wat gegaan het, op die draai, sy om onder beheer hou, sy aftrek, en sy het skaarstel gehou, dus die hulp daar, en so is die ding uitgesorteerd, so, wat ek vir julle wil probeer sê, is dit, dit, dit is een beeld, van geestelike fiksheid, geestelike paraatheid, jy sien, uh, as Paulus vir te is sê, oefen jou in die godsaligheid, hoe oefene ou jou in die godsaligheid, hy sê, die lichaamlijke oefening, is reid, right, maar hy sê, dit het weinig nut. Hy sê, maar die geestelijke oefening, om in godsaligheid geoeven, het, hy sê, dit het, het nie net nut, vir die leven nou nie, dit het ook nut, vir die leven wat kom. En nou kom, die skryver van die breers, hy sê, in die breers die ding, hy sê, hy sê, vaste spuis, is vir volwassenes, mense wat geestesvermoend besit, dier die gewoonte geoefende, en die woord wat hy vir oefening gebruik, is die woord gymnasio, En ek het twee weke terug hier gestaan en gesê, jy weet, ek in die wil die OFM klasiek gaan rui, en een paar van julle het het ook gerui, en die Heer het vir my een lichaam gegeen, en hy het my gezondheid gegeen, dit het Jesus my verdien, maar weet jy wat, fiksheid het hy my nie gegeen nie. Fiksheid is my verantwoordigheid. En as ek nie gaan oefenie, gaan ek baarsteen die bulte, ek het ook. Fiksheid is iets wat my kant is van die saak is. En weet, God het vir ons sy woord gegeen, God het vir ons die profetiese woord gegeen, God het sy droom aan ons bekend bekendgemaak en ons het vir mekaar gesê, geloof is ons reaksie op Godse karakter, is ons respons as God sy droom aan ons bekend bekendmaak en ons besef dat God sy droom vir ons net goed inhoud, kan het nie anders as dat het een begeerte by ons skep nie en daar die begeerte wat by ons skep in ons wil geactiveer nie, dit was geloof nie. En so is geloof die proces om aan te hou oor wat Godse droom is, om diep in te kyk in die volmaakte wet van die vryheid en daarby te bly. Die volmaakte wet van die vryheid, die volmaakte wet van die vryheid is Godse volmaakte onbevlekte droom. Die aanslag wat die vijand op ons gehad het oor al die jare is om Godse droom in te kleer met een klomp zwart komme. Hoor my wat ek sê, ek sê, oor al die jare het die vijand die godsdienst, die godsdienst stelsel, die godsdienst denke penetreer dier godse volmaakte skoon heilige droom, wat net goed inhou god is lig in en om is geen duisternis nie om daar die licht met een klomp zwart kolle te gaan bederf en godsdienst was sy gewillige bond bondgenoot, ek praat van die duivelse gewillige bond bondgenoot om ons in hierdie goeders in te trek en ons ons een beeld van Godse droom te gee wat ons nie begeer nie. Om ons een beeld van God Godse droom te gee asof ziekte en asof tragedie en asof swaarke en asof gebrek, Godse plan vir ons hou so wees of Godse manier hou so wees om aan te vul wat Jezus dan nou nie klaargedoen het nie. Want jy sê die hele aanspraak wat God sien sê het, om te sê dat God verhoogantwoordelik so wees. Mensen, ek, ek klim, ek, ek kan nie anders nie, ek het ander dag veldig gesê, ek kan nie ja sê vir gerechtigheid, nie, nie nie sê vir sonde nie. Ek moet kan loskom daarvan. En daarom is het so belangrijk om te verstaan, dat as ons na hierdie dinge kyk, besef ons dat die beeld wat ek en jy mee groot geword het, die wanvoorstelling, van Godse karakter, die wanvoorstelling van wie God waarlik is, van, van wat sy droom vir ons is, daar die beeld moet ons kan afle, want daar die beeld gaan die vermoeie om by ons te steelslag en te verwoes, want dis die toegang, dis die ingang wat die vijand gebruik om by ons te steelslag en te verwoes. Ek en nie na die naweer een kostbare geleentheid gehad in, in Heidelberg, ons het een huwelijkskamp daar gehad en nou sê julle sê, ach ja, nog een, ja, Uh, o, oh, so kan sê nog een Maar dit was anders Dit was anders Die, die keer Ek het vredag aan daar aangekom Ek het nie gewet of ek op my voeten kan staan So was ek Maar dit is interessant hoe dat Godse gees ons net kon verkoek Hoe dat Godse gees ons net Optel Ons gebeente het groei soos jong gras Ons siel maak soos een besproeide tuin soos een welbesproeide tuin wat ons ander dag na gekyk het. En, en ek praat met hierdie groep mense oor, oor die concept Godse droom en hoe dat God ons uit die rots gekap het. Hy is die rots. Hy sê aanskou die, die rots waar het gekap het. En hy kap ons uit die rots uit. So ons is die rots wat uit die rots gekap is. So as ek het voorstel, dan moet het so lyk. Like. Niet so is God is die rots, En ek is die rots, wat uit die rots gekap is. En toe vat God hier die rots, wat hy uitgekap het, die mens, Adam. En hy maak om slaap, en hy kap nog een rots uit die rots uit. Hy haal vir die vrou uit die man uit. En die man kyk na die vrou, en hy sê, nou lyk like het so. Nou, hier die man nou, en hier die vrou. Ek, ek, ek, ek, ek, ek kan nou nie doelbewust klein, en die partij van jylle is groter, maar het maak nie saak, jylle verstaan wat ek bedoel. Um, en nou sê die man hy sê, sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. En nou profiteer Adam. Adam sê, onthou nou, die heren het nou so pas voor Adam uit die slaap wakker gemaakt. En nou staan hier die vrou voor hom. En hy sê, sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. So, eindelijk wat Adam sê, Adam sê, Eva, jy is eindelijk Ek is eindelijk die rots waar het jy gekap het. So wat God vir die mens kon sê, Ek is die rots waar het jy gekap het. Sê hoe God het voortsit? Nou, hoekom het God dit gedoen? Hoekom het God, To hy die mens uit die rots uitgehaal het, Die mens wat die selde samenstelling as hy het, Na sy beeld en sy gelijkenis, Waarom gaan hy en hy gaan maak, Hy gaan kap nog een slag aan die mens, Hy gaan al die vrou uit die mens uit. Hy sê, dis nie goed, Dat die mens alleen is nie ek sal my hulp maak wat by hom pas. Nou, Salomo skryf vir ons hierin, hy sê, 2 is beter as 1. Hy sê, as ons verstaan, wat die inhoud is van die rots, as ons verstaan, wat Godse bedoeling was, met die skepping van die mens, dan sal ons een nieuwe insig gee, in die lewe. Want nou, Alles in die lewe gaan oor hierdie ding Dit gaan daar oor Paulus uh, som het vir ons op In uh, Colossensie 1 vers 27 Hy sê Christus in ons Die rots in ons Die rots in ons is die hoop van die eerlijkheid En as hy in vers 27, 28, 29 Gaan hy aan Hy sê terwyl ons elke keer vermaan En elke keer onderrig Om elke keer volmaak in Christus voor te stel Sien jy Ons in hom, hy in ons Ons in hom hy ons, so die hele idee is wat Godse begeert is die vraag wat ek vraag, as God is liefde wat, wat het liefdese waarde as liefde nie kan deel nie sê vir wat help liefde sonder verhouding liefde kan functioneer in verhouding, liefde het verhouding nodig om te functioneer liefde het iemand nodig om liefde te hee. Daarom is eenzaamheid so'n verskrikkelijke ding, want liefde wil lief heen, maar liefde het niemand om lief te heen. En daarom het God gekom en gesê, ek gaan die mens uit my uithaal, so dat ek iemand het om lief te heen. So dat er een vloei van liefde in verhouding kan wees tussen my en die mens. En toe gaan hy en hy sê, goed kom ek demonstreer vir die mens, omdat ek omhoek vlees gemaakt het. En hy haal die vrou uit om uit en hy sê, nou wil ek vir jou demonstreer, wat wil ek heen? Ek wil jou in my heen, ek wil my en jou heen. En daarom bring hy hier die vrou en hy sê, die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aantleef en die twee sal een vlees wees. En Adam, Adam verstaan gelaat nie wat hy sê nie, want daar was nog die vaders en die moeders nie. Adam het in die eerste keer sy oog op hier die vrou gesit. Wat was Adam sy begrip van vader en moeder? Hy het dit nie gehad nie so arm profiteer, dit dink vir my soos jou spreek in talen, hy praat wat hy nie verstaan nie, nou, jy weet, Paulus sê nou vir ons, as, as daar nie uitlegger is nie, dan moet ons in die, in die gemeente liever swaig, as ons in die taal door spreek, Jy sien, en nou, waar twee of meer in my naam vergader is, is ek in die midde, so twee is een gemeente. So toe die vrou daar is, toes daar gemeente, en toe die eerste ding wat Adam doen, hy spreek toe in een vreemde taal. Hy spreek verstaanbare taal, maar hy spreek onverstaanbare woorde. Hy sê, vader en moeder, nou kan die vrou omkyk en sê, waarvan praat jy, watse ding is die vader en die moeder? Want hy was nog nie vaders en moeders nie. En dan sien ons 4000 jaar later, kom Paulus, en Paulus word die uitlegger, En Paulus sê, hier die verborgenheid van die man wat sy vader en moeder verlaat, sy vrou aantleef en die 211 feest word, is groot, maar ek sê dit met die oog op. Christus in sy gemeente. Nou, waarom moes Christus kom? Waarom moes Christus kom? Christus moes kom oor die sondeval. Christus moes kom, omdat die mens sonder geworden het. Omdat die mens uitverkoop het. Jy sê die probleem, die probleem, Uh, wat godsdienst het, en wat die doel van die gemeente is, as, as ons allemaal kom tot die volwassen man, moet ons verstaan, dat wat in die proces gebeur het, die mens het verval, uit sy heerlijkheid uit, uit die heerlijkheid van die een wat omgemaak het, onthou dit, noem hem 32, hy sê, gee grootheid aan onze God die rots, die rots wat uit ons gekap is, gee grootheid aan onze God die rots, volkome is sy werk, hy het ons volkome gemaakt, maar hoe lyk ons nou, ons het verval uit die volkomenheid uit, God kom soek vir Adam op in die tuin en Adam kryp weg en hy sê ek het die gereis van die voetstap gehoor en ek het gefrees, want ek sien ek is naak was hy naak toe God om in die rots gekap het hy was naak naak, soos naak maar hy was die naak nie, hy was bekleed met Godse eerlijkheid so uit het eerlijkheid verloor en dit wat hy dan die feieblare gryp En die vijerblare, as ons nou spring in tyd terwille van tyd, <laughs> spring ons nou in tyd en ons sien, 2.500 jaar later kom die wet. En die volk maak een keese vir die wet. En wat was die keese vir die wet? Die keese vir die wet was een keese teenverhouding. God wou met die volk, soos wat hy met Mooses gemaakt het, hulle reinig van hulle minderwaardigheid en hulle, hulle elende en hulle, en, en hulle zondigheid. Hy wil by wijse van spreke, wou hy met die vier op die berg, wou hy die, die nikke en die nonsens uitlei brand. Maar hulle was nie bereid om dit te doen, soos Mooses nie. Mooses het het teens gestaan aanvankelijk, maar uiteindelijk het God die oorhand gekry, en Mooses het gereinig terug gaan, as Godse gesand, en hy het, hulle gaan uitleid uit land uit. En nou kom die volk by die berg, en hulle kies teenverhouding, want God is nie aannemer van die persoon, en wou die sêle met hulle doen. Hulle kies teenverhouding, toe die wet is een keese teenverhouding. Die wet is een keuze vir eiwe poging. Jy sien toe Adam uitval uit sy heerlijkheid uit. Toe grijp die vijenboom sy blare en hy probeer blare aan mekaar geplak kry om sy naakheid mee te bedek. En Jesus kom in Markus 11 en hy sê ek vervroek die vijenboom. Mag daar in eeuwigheid nooit weer van jou vijen kom nie. Nou luister, baie van ons het vijenboom in ons tuin en jylle stem samel het daar nog steeds vijen. So die Heer het nie een issue met die vijenboom nie. Die heren het die issue met waarvoor die feieboom staan. En as hy sê, daar sal in eeuwigheid, ek wil julle moet mooi luister na wat ek sê vanmorgen, hy sê, daar sal in eeuwigheid nooit weer feie aan jou wees nie. Hy sê, daar sal in eeuwigheid, sal die wet, sal die mens sy eie poging, nooit weer vruchte draan nie. Wet sisme, sal geen stand ooit weer voor God heen nie. Hy het opgedroog van sy wortels af. As jy sê, as ons na die wet kyk, dan sien ons die vervloeking van die wet van die wettiesisme, is huis bezig om op te droog van sy wortels af. En dis wat ons moet raak sien. Jy sien, as ons na die wet kyk, uh, dan besef ons, die wet was niks anders nie, as, soos ek nou gesê het, ek kies het die in verhouding. Die wet was niks anders, as ek kies ver eiwe poging nie. En wie, wat was die wet nog? Die wet het een studie geword, van die boom, van die kennis, van goed en kwaad. Jy sien, want toe Eva onder die boom staan, het sy nie vrot vruchte geëet nie. Sy, die vruchte was goed om van te eet. Maar nou kom Jesus en Jesus leid hier die taal ook vir ons uit. En hy sê vir ons in Matthies 12, vers 33 rond. Hy sê hierdie ding, hy sê, jylle moet die boom sleg maak en sy vruchte sleg. Of die boom goed en sy vruchte goed. Hy sê, so as die boom sleg is, al is sy vruchte goed, is het sleg. En dit was die strik waarin Eva geval het. Dit was die slechte boom. God het gesê, bly weg van die boom, van die kennis van goed en kwaad. Maar die vijand het haar getrek met die goeie vruchte, luister mooi, met die goeie vruchte van die verkeerde boom. Die verkeerde boom dra goeie vruchte. Maar wie wat sê resultaat? Die resultaat is die dood. So goeie vruchte kan jou leven kost. En jy sien, dis die, dis die ding waar achter God sien skuil al die jare. Al die jare het godsdienst goeie vruchte gedra. Dit het die skyn van godsaligheid gehad. Maar wie wat? Dit het die dood voortgebring. En dit het die dood voortgebring in my jou leven vir so lang. En nou kom Adam en hy sê, Die man sal sy vader en moeder verlaat. En daar was nog nie een vader en moeder nie. So, waarvan praat hy? En jy sien, ons het hier ding gevat, ons het om gelees met een met een tweedimensionele bril, en ons gesê, een man moet sy pa en sy ma verlaat, tot sy sy vrou wil aantreef. Dit maak sin, jylle oons wat wil trouw. Dit maak sin. Maar wie wat, hier is een groter ding wat hier inkom? Jy sien, wat Paulus vir ons sê, hy sê Christus en sy gemeente, wat bedoel hy by vader en moeder verlaat, as hy praat van Christus en sy gemeente, hy sê Christus moes kom, nou kom ons kyk gauw hoe dit lyk, toe die wet gekom het, toe die sondeval gekom het, en uit die sondeval die wet, het die volgende gebeur, die mens is gestel as een sondaar, en omdat hy een sondaar was, as hy op pad, hy held toen. en hy het een kaarkie nodig gehad, die kruis Jezus nodig had om hemel toe te gaan. En as hy Jezus aangeneem het, dan weet ons, was die krisis van sy leven, dat die Heere om sou, uh, kom ons noem dit, voorbereid. En as ek nou praat van voorbereid, dan is die beginsel van voorbereiding, was die zwaarkrui en die siekte, en die ellende wat oor ons gekom het, wat God oor ons dan sou bring, volgens die leen van die godsdienst, om ons beter mense te maak. Ek wil sê, om ons die hemel waardig te maak. En ons het gesê, hierdie hele saak is gedruif door vrees. En ons het mekaar gesê, dit is die vrees theologie. Waar het ons dit gekry? Ek hoef jou vrou, waar het jy dit gekry? Waar het jy die theologie gekry? Wie van jylle wat hier sê, ek praat nie van die geslag wat onder, ek moet amper nou sê, onder 25 is nie. Die wat in die gemeente goed het geword nie. Ek praat van die ander geslag. Die geslag wat uit die uit die ou stelsel uitkom, uit die godsdienst gekom het, en deelgeworde van die gemeente. Ek praat van julle, waar het julle dit gekry? Julle in die kerk gekry, die, maar wie wat? Waar het jy het by jy vader en moeder gekry. Liefde, en ek sê dit met groot respect, en liefde het jy door my, my vader en moeder. Ek en ek ook ooit van my pa gepraat, en ek eer om vandag. En hy het, hy het opgetreen met die, met die kennis wat hy gehad het, en hy het op, in oprechtheid bedoel ek weet hy is bedeer, maar weet jy wat, hy was een slaaf van dit, hy was slaaf van die leun, waarvan die vijand die kruis gekanceleer het, want ondou wat die kruis gesê het, God het hom, wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaakt, hy het ons sonde op hom geplaas, so dat hy sy gerechtigheid aan ons kon oordra, en hy moes sonde word, hy moes die sondar status aneem, so ek die status gerechtigheid kon ontvang, dit het om sy leven gekost, en as ek licht met lichtelikheid, met gerechtigheid omgaan, dan minnaag ek dit, die prijs wat hy betaal het. So daar teen oor, sien ons nou, wat beteken die kruis, die kruis beteken, dat die mens die gerechtigheid van God geword het, nie op grond van wat hy gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. Die mens is nou rechtvaardig, en nou kom God naam toe, en God sê, ek verlang jou, my liefde vir jou, wil verhouding hee. Ek nooi jou tot verhouding, Want jy kwalificeer, jy is goed genoeg, jy is recht vir die gees. En in hierdie verhouding, sê hy, het ek soveel beloftes, soveel beloftes, beloftes van een leven en oorvloed. Het ek hierdie beloftes, wat ek in jou leven wil waarmaak, wil jy nie kom en my handvat, en my kom saamwandel nie. So ons hierdie beloftes kan deertrek. Nou hoor jy wat sê Paulus, hy sê, te moot is, te moot is, jy het nou die kese gemaakt, jy het nou, jy het nou die woord van die waarheid, die woord van die gerechtigheid gehoor, en nou sê, wil jy nie, ek kan nie weer helemaal te raak sien, kyk mooi wat sê Jesus ek praat nou uit Jesus' mond uit, nie Paulus sê nie, as iemand denkt dat Paulus is van die waar af kyk wat sê Jesus, hy sê maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid hy sê, en al die dinge, al die beloftes die lewe in oorvloed al die dinge sal vir julle bijgevoeg word, oor jy So, hier die twee modelle. Sien jy hoe ver is hy uit mekaar uit. Hy is lig jare uit mekaar uit. Ons het groot geword met die model van sondaarskap. Die mens is as een sondaar gestel. Nou het God gekom in Jesus en hy het ons die gerechtigheid van God gegeen. Hy het ons rechtverdig. Die wet het vir ons die kennis van sonde gegees, sê Romeine 3 vers 20. Maar dan sê vers 21, maar nou vir die gerechtigheid van God, wat het ons kennis van sonde gegeen, want wat het die wet gedoen? Die wet het ons laat werk met ons wandel. Die wet het ons laat probeer met ons eie vijablaar pogings, wat Jesus kom vervloek het. En hy het gesê, daarom, Jesus het kom bevestig wat die profeet gesê het, ondou wat het Jeremia gesê. Hy het gesê, vervloek is die man, wat op die mens vertrouwen van vlees sy arme maak. Hy sê, hy sal nie kan sien. Hy sal nie kan sien. As die goeie kom nie. En die mens kon nie sien nie. Ons kon nie die goeie sien kom. En in hierdie model kon die mens nie sien nie. Kon die mens nie die heerlijkheid ervaar nie. En nou kom sê hy, Christus het gekom, so dat ons, vader en moeder kan verlaat. Ek wil vir jylle, ouwens, wat verloof is, wat op trouw staan. Ek wil vir jylle moet die ding snap vanmorgen. Besef jy, dat om vader en moeder te verlaat, beteken om die stelsel te verlaat. Dis vader en moeder verlaat. Dis die stelsel, want wat er hywelik. Hoe kan jy een hywelik gaan bouw op hierdie leende? Hoe kan jy een hyvelik gebouw op vrees? Want hou dat Jesus sê in die bergpredikatie, hy sê, daar was twee manne, elke in die thuis gebouw, een op die rots, een op die pesant. Salig is jy Simon, sien van Jona. Sê, op hierdie rots, die openbaring, dat Jesus die Christus is. Jesus die Christus. Paulus sê, ek sê dit met die oog op, Christus in sy gemeente. Jesus is die Christus. Jesus is die een, wat die sondagskap kom wegneem het en ons op voet op die rots gesit het. jy weet, een ander uitspraak van die rots, is die berg Sion. Want hy die, die skrif praat, van die berg Sion. Hy praat van Jerusalem en Sion. Hy sê, aan die einde van die daas, dat die berg van die huis van die heren, die gesag, van die huis van die heren, van die gemeente, vast staan op die top van die berge, verhewewees, by al die hevels. En dan praat hy van, hy sê, hulle sal opgaan na Sion. Hy sê, want uit Sion sal die wet uitgaan, die, die gesag sal uitgaan, Sion uitgaan, en die woord van God sal uitgaan uit Jerusalem, uit die gemeente uit. So, gemeente en Sion wil saamwerk. Gemeente moet in gesag kom. Nou sê Andrei vanmorgen, hy sê, wie mag staan op die berg van die Heere? Wat is die berg van die Heere? Dis Sion, dis die posiesie van gesag. Hy sê, hy wat rein van hande en suiver van lippe is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, en wat nie vals zweer nie, wacht bykie, wacht bykie, ek wil vir jou vraag, hierdie lering, ek noem dit hierdie drog lering, wat godsdienst aan ons voorgehou het, wat is dit? Dit is nie tigheid. Hy sê, wie mag staan op die berg, wie mag kom op sy heilige plek, dan sê Jesaja een van ons, hy sê, Sion, sal dier strafgerig verlos word. Sion, sal dier strafgerig verlos word. Waarvan praat hy? Hy sê, ons heerskapie moes dier strafgerig weer vrygestel word, weer geactiveer word. Wat is er strafgerig? Die straf wat Jesus gekom draad. Hy sê, en die, dis ek en jy, wat na nou om terugkeer, wie mag staan op die berg van die heren, die wat na nou om terugkeer, die wat na Sion terugkeer, hy sê, hoe, hoe word hulle bevestig? Jesaja, lees van my, Jesaja 1, laat julle dit self lees, vers 27, Jesaja 1, 7, Sion sal dier strafgerig verlos word, en die van hom wat terugkeer, dier gerechtigheid, so gerechtigheid is die pad, van verlossing, daar is nie aan die pad nie, daarom sê Paulus, ek skaal my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want het is een kraag van God, tot redding vir elkien wat geloof, want daarin word die gerechtigheid van God geopenbaar, En as Paulus kom en hy sê, dier die wet is die kennis van zonde, dier die wet is die studie van die boom van die kennis van goed en kwaad, dier die wet het my eie poging in actie gekom wat nie gewerk het nie, dier die wet het ek nie gesef vir verhouding, Daar kom die cellepouders en hy sê, maar nou word die gerechtigheid van God, die, die weg terug na gesag, die weg terug na Godse heerlijkheid, word gebaan dier gerechtigheid, die gerechtigheid wat Jezus vir ons verdien het, want Jezus is ons gerechtigheid, sy naam is dier ons gerechtigheid. Hy sê, nou kom hy, en hy kom terug hierna toe, en hy sê, die wat nou om terugkeer, sal dier gerechtigheid terugkeer, dat is die ander manier nie, hoer mooi, daar is nie ander pad nie. So jy sien, as jy vader en moeder verlaat, wie wat verlaat jy, dis wat jy verlaat. Jy verlaat die sondagskap, jy verlaat die leun, waarmee 99% van die kerkwereld tot vandag toe opgeskeeps het, wat die drijwing is van die totale sendingaksie in die wereld. Hoekom gaan doen mense sending? Omdat hulle het gloe dat mense sondags ons op patel toe. En hulle gaan met vrees, om van te sê, jy is op patel toe, jy het dit kaarkie jimmel toe nodig. En die waarheid is, God sê, ek het jou lief, Jesus is dier strafgerig, is die gesag herstel, is Sion herstel, en nou kom hy, en hy sê, die wat na nou om terugkeer, kom dier gerechtigheid. Besef jy, daar is geen ander weg, behalwe dier gerechtigheid nie. So, wat sê ons? Ons sê, Godse droom, is dat ons weer eens sal wees. Godse droom, het hy na ons toe gebring in die vorm van die hevelik, hy sê ek en jou en jy en my en ons word een, een van siel een van sin hoekom sou ons dit kon word net omdat daar een seksuele aantrekkingskracht tussen man en vrou is, nee, baie baie meer is dit dit is een uiting van die heerlijkheid van God van die eenheid van man en vrou want hulle vul mekaar aan twee bestelle oos beter as een die doel, die doel van die hevelik is om in mekaar verlevens nie die foute te sien nie want God sê, anders sondes oortredingen sal ek nooit meer denk nie. Die doel van die hevelik is om in mekaar te sien, die goed wat daar nou is, die onmeetelike goedheid, wat daar in elke mens is. Daarom skryf Paulus vir Philemon, en hy sê, hy sê, mag die gemeenskap van jou geloof krachtig word door die kennis van alles wat goed is in julle. En hy sien, ek het nie genoeg oog, ek het nie genoeg observasievermoe, om in myself die goed raak te sien, ek het iemand nodig om te help. En daarom het God die hulp gegeef wat by my pas, En daarom kan ons saam, saam kyk, baie hevelikheid verval in een ander ding. Verval om, om te wees wat die is die foute. En sê, dis verkeerd om, hoekom is dit so? Want dier die weg is die kennis van sonde. So, hoekom val so baie hevelikheid in die strik in mense? Dat ons met die kennis van sonde bezig is. Dat ons bezig is om vir mekaar te sê, wat is die fout? Wat het ons verkeerd gedoen? En wat ons in ons dan leven so verkeerd doen? God sê ek, my focus is nie daar nie. God sê, my focus is op die goed wat in jou is. En as ek en jy ontdek wie ons is in Jezus Christus, dan sal dit ons wandel in plek in kry. Dit is wat Godse hart is. Maar jy sien, die rede vir gemeente, is om by een plek te kom, om te verlaat. Om te sê, goed, verlaat beteken is, ek gaan die sondagskap, dit wat die voorvaders, dit wat die oorlevering van die ou mense is, dit wat, selfs my ouwers, aan my oor gelever het, ek dank die vader dat my kinders nie sal sê, my, my ouders het dit aan my oor nie, want ek, ek het nie. Hier het my oor oopgemaak, so jylle kinders gaan het ook nie sê. Die, die dit, maar, maar luister, hier is nie aanklacht tegen ons ouers nie, hoor nie, laat ons mekaar verstaan. Dit is nie aanklacht tegen ons ouers nie. Dit is nie om nou te sê, ek veracht my ma en pa nie, dit is glad nie. Hyl het opgetree met die waarheid wat hulle gaat het. Dit is nie een minachting van ons ouers nie. Dit sal ons ouders eer as ons by die waarheidswind kan kom, om te sê, ons is klaar hiermee. Ons het vader en moeder verlaat. Ek was by die, by die twee huise. Besef jy, jy staan vanmorgen voor die kese. Hier is twee huise. Daar is die sand. Daar die rots. Aanskou die rots waaruit jy die gekap is. Hoe is ons gekap? In ware gerechtigheid en heiligheid. Daar is die huis op die rots. Daar is die huis op die sand. My vraag is, waar bou jy? Jy sien die goeie vruchte, die goeie vruchte van die verkeerde boom, want hier is die boom van kennis van goed en kwaad. Die goeie vruchte van die verkeerde boom, was goed, dat was goeie vruchte. Ons kan nie sê, dit was net slechte vruchte nie. Dat was goeie vruchte. Maar wie wat? Die verkeerde boom. Dit hou ons steeds op een afstand van God af. Dit laat ons steeds met ons eie pogings probeer. Maar wie wat doen dit? Eie poging is wet. Wet bring een bedekking. Wat het andere van ons gelees in Psalm 24 vanmorgen? Hy sê, hef op jylle hoofde ooppoorte. Ja, verhef jylle eeuwige deere dat die ere kan ingaan. Wie is dan die ere koning? Die Heere, sterk en geweldig. Hy is die ere koning. Hy sien wat moet gebeur, wat is die hoofde ooppoorte? Wat, er wat er poort moet oopmaak? Hy sê, ek staan by die deere en ek klop. As iemand my stem hoort, wil ek inkom. Waar wil ek inkom? Hy wil in my denken inkom. Hy wil my gedagtes verander. Hy wil my laat verstaan dat ek deel is van hierdie rots. En dat ek nie op sand sta nie. Wat jy vir my sê, as sonder, is Godse beeld in gelijkenis? As moes nie. As moes juist nie Godse beeld in gelijkenis nie. As sonder mis die plan. Sonder, wat beteken om die plan te mis. Wanneer word, as ek as sonder is, dan sê ek, ek is nie die beeld in gelijkenis van God nie. Dan sê ek daarmee, Adam het gesondig. Dis waar. Adam het gesondig, dier die misdaad van een, het die sonde in die wereld gekom, dier die sonde die dood. En die dood het tot allemaal doorgeding. Maar, net soos dier die misdaad van een, die sonde in die wereld kom, het dier die een daad van gerechtigheid, het vir allemaal tot rechtvaardig maken van die lewe geword. En het dit nou gebeur? Ja, dit het gebeur, 2000 jaar gelede. So wat is ek nou? Kan ek as sonder wees, of is ek rechtvaardig? Nou moet jy kies. Dit is jou kees vir moorde. Is jy sonder of is jy rechtvaardig? As jy sonde kies, dan gaan jy huis bou op die sand. Maar as die storm kom, is die fondament sonde. Gaan hy staan? Hy gaan nie staan nie. Al het hy goeie vruchte gedra, hy is die verkeerde boom. Daar die boom sal ontwortel word. Maar dan, sê hy, jy kan op die rots bou, jy kan op die rots van Godse gerechtigheid bou. En dan is het nie meer jou poging nie, dan is het Jesus' poging. Dan sê hy die rus, dan is dit nie meer jou aksie nie, dit is nie meer jou werke nie, dit is Godse. En as Godse werke voltooi is, en hy is voltooi, dan beteken dit mos, dat ek en jy nie nodig het, om iets meer bij te voeg nie. En dan besef ek, dan al wat aan oorblij is, Godse goeie wil vir my. Godse wil goed, welgevallige volmaak. Hy sê, as jy jou hoofde ophef, ooppoorte, as jy die deur oopmaak, as jy oopmaak, dat ek kan inkom met jou maaltijd hou, hy sê, dan gaan ek, gaan ek vir jou, die bevestiging gee, gaan ek jou die inspraak gee. Jy sien, ons soek baie keer een teken, nou sê, sê Jesus, hy sê, slechte en overspelige geslag soek na een teken, en geen teken sal omgegee word nie. Wie is een en overspelige geslag? Sê my. Waarvan praat hy? Praat van een slechte en overspelige geslag. Hy praat van een geslag, wat hoederij bedrijf, onreinheid bedrijf, met een leun, met die vader van die leun, met die sondagskap, terwyl Jesus die prijs af voor betaal het. Hy sê, so vergeet, jy gaan nie teken kry. Hy sê, maar weet wat, as jy jou, jou poorte ophef, hef op jylle hoofde ooppoorte, as jy die poort oopmaak, as jy die dier oopmaak, hy sê, dan gaan die Ere koning, waar is die Ere koning? Het het om ons genooi, hy sê. Gaan die Ere koning ingaan. Hy sê, die Ere is sterk en geweldig, hy is die Ere koning. Dan moet die sterk en die geweldige, moet besit neem van my denken dan word ek die Psalm 112 man, dankie vir die, en hy staan op my noot as vermoorde, dan word ek die Psalm 112 man, hy sê, wel gelukzalig is die man, wat die Heere vrees, nie die vrees, die bang vrees nie, maar respect, eerbied het, ontzag het, vir wat Jesus kom doen het, hy sê, salig is die man, wat die Heere vrees, hy sê, sy nageslag sal geweldig wees op die aarde, hoekom, die Heere sterk en geweldig, het ingekom, en kom woning maak, in sy denke, sy denke is paraat, hy is gereed om verantwoording te doen vir elkeen wat van hom rekenskap is dis waar hy staan dis die rol van gemeente dis om ons daar te breng dan is my huis op die rots dan kan die waterstrome kom, en die storms kan kom, en die wind kan kom, en die aanslag kan kom, kom nie, kan nie die huis kom en hy sal staan want sy fundament is op die rots my fundament is nie op Adam wat my in gedompel het nie, hoor, mooi wat ek sê vanmorgen, vir, vir so lang vir 2000 jaar, het godsdienst, die christendom gehou op die fondament van Adam, dier die misdaad van een, het die, die sonde in die wereld gekom, en dier die sonde die dood en die dood tot alle mense die er gedring het, en te sê allemaal is sondas, want allemaal het gesondag ontbreek by die eerlijkheid van God, dis wat ons gesê dis wat in die bybel staan. en die duiwel het ons op die fondament uitbou maar wat sê wat sê het Jesus kom doen die rots, net soos dier die misdaad van een, van Adam, die sonde in die wereld ingekom het, net so, en dier die gehoorzaamheid van een, het het vooralmal tot rechtverig maak van die leven. Dit klink anders nie. En nou wat Romeine 323 23 gesê het, allemaal ontbreek hulle aan die eerlijkheid van God, sê Romeine 324 24, wat die eerlijkheid van God ontbreek het, word sonder verdienste. 2000 jaar gerede reeds, gerechtverigd door die, die offer waarin Christus Jesus is. Hoor jy die rots, die mag op die berg van die heren? Hy wat rein van hande syver van lippe is. Wat is rein van hande en syver van lippe? Dit beteken die aflegging van die ou mens. Die aflegging van die ou mens. Die heren het vir ons die pad bereid so jy bereid om die ou mens af te le. Ek wil afsluit met die laatste skrif baie saam met my gauw, na 1 Petrus toe, 1 Petrus 3. Julle versta nou wat beteken, dit om vader en moeder te verlaat, dit is baie meer, om die lyf, as wat ons denk. Hoor wat sê Jesus, julle is nou op 1 Petrus 3, so right ek gaan nou vir julle lees in Markes 10, by vers 29, hoor wat sê Markes 10 vers 29, hy sê, Jesus antwoord ons sê, Voor waar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of sister of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter terwille van my en die evangelie verlaat het. En hy ontvang nie nou in hierdie tyd honderdmaal soveel huise en broers en sisters en moeders en kinders en grond saam met vervolgingen en in die eeuw wat kom, die eeuwige lewe. So sê waarvan praat Jesus? En dan gaan hy aan in Petrus, en Petrus sê die volgende, in Petrus 3, hy sê, vers 10, hy sê, want wie die leven wil lief hee, en goeie daal wil sien, moet sy tong bewaar, van wat verkeerd is, en sy lippe, dat hy geen bedrog spreek nie. Hy moet afweik van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Hy moet vrede soek, en dit najaag. Nou wacht wekkie, Ons het hierdie ding tweedimensioneel gelees, en ons het dit dadelijk weer toegepas op die wet. Nou, as ons naar die wet kyk, dan lyk die wet so. Die wet het gepraat van doodslaan, ergbreek, steel, valse getuienis, sabbats ontheiliging. Dit is waarvan die wet gepraat het. So, wat is die teenstelling daarvan? Is om nie dood te slaan, nie. om nie erg te probleeg heen, nie te stil nie, nie valse getuinis te gee nie, nie die sabbat te ontheilig nie. Is jy met my? Dit is die teenstelling, van om nie dood te slaan nie, of om dood te slaan, om nie te stil nie, of te stil. Maar wat is hierdie? Besef jylle, om nie te, dood te slaan nie, nie te stil nie, nie valse getuinis te gee nie, nie die sabbat te hou. Wat is dit? Dit die goeie vruchte, van waterboom, van die verkeerde boom. Jy sien, so as Petrus, Petrus skryf het nou in die Nieuwe Verbond, in die Nieuwe Testament. Hoor wat skryf Petrus in die Nieuwe Testament? Hy sê, wie die leven wil liefde en goeie daal wil sien. Nou ons is reeds geseen met alle geestelike seningen in die hemel. So dit is afgehandeld by God. Hy sê, moet sy tong bewaar van wat verkeerd is. Wat sal nou verkeerd wees? Dit beteken, hy moet nou nie meer dood spreek nie, hy moet nie meer echtbreek spreek nie, hy moet nie bewaar van wat verkeerd is. Hy moet, goed, hy moet dit afle, hy sê, hy moet afweik van wat verkeerd is en doen wat goed is, Hy moet vrede soek en dit najaag. Nou wil ek jou vraag, wat is doen wat goed is nou in hierdie proces? Is het nou om nie dood te slaan nie? Is het nou om die sabbat te hou? Nee, dit is die verkeerde boom. So sê jy, hierdie wet, hier staan, ek skryf som hier oor, die wet. As ons dit wet is lees, dan beteken die wet is niks anders as die verkeerde boom nie. Want die wet is deel van hierdie bedeling. So waarvan praat Petrus? Petrus sê, om my lippe te bewaar van verkeerd is, is dat ek hiermee klaar krijg en die gerechtigheid van God om jy Dat ek met die sondagskap klaar krij, die gerechtigheid van God om jy Dat ek in verhouding met God staan, dan wil ek nie doodstaan nie, ek wil nie eersprek nie, ek wil nie stil nie, ek sal dit in elk geval nie doen nie. Dit nie ter sprake nie, dit is nie, nie meer die issue nie. Die issue is die verhouding wat ek met God het. Dan gaan hy aan, hy sê, want die oor van die Heere is op die rechtverdigers. Ah, hy sê, God sy oor is op ons. Hy sê, en sy oor het tot hulle gebed, maar die aangezicht van die Heer is tegen die kwaaddoeners, nou is interessant, hier so die vertaler geskryf, die kwaaddoeners, maar hy sê, eindelijk wat hy staan, hy sê, hy, sy oor is tegen die kwaad, God sy oor sê tegen mens, en hy het vir allemaal die prijs betaal, hy sê, naamlik dat God die wereld, sy mis daarin nie met toe reken, nie oor net, so God het die aksie tegen kwaaddoeners nie, God het die aksie teen die kwaad, God het nie die aksie teen die mense wat in hierdie stelsel sit nie, hy het aksie tegen die stelsel. Hoekom? Omdat hy die mense wat in die stelsel vast sit en slawe hiervan is, wil verlos daarvan. Hoor jy hulle? Soos hy aksie sit tegen mense nie, daarom sê ek, daar is geen mens wat my vijand kan wees nie. Die ouders wat anders dink as ek, die ouders wat my kritiseer en aanval en beskuldig. Hulle is nie my vijanden nie, hulle kan nie dit wees nie, want hulle is nie Godse vijand nie. Maar God het een saak Tien die begrip, God het saak in die stelsel, God het nie saak tegen mense nie, want Jesus het vir alle mense die prijs kon betaal. Hulle word allemaal die wat glo en nie glo nie gerechtverdig die die offer wat daar Christus Jesus is. Hy sê, en wie is dit wat jylle kwaad sal aandoen as jylle navolgers is van die goeie? Wie is dit? Kom ons kyk hoe ons die vraag kan antwoord. Hy sê, maar as jylle ook moet lei terwille van die gerechtigheid, salig is jylle. Hy sê, wie vader of moeder of broer of sister enzovoort, boor my lief het, is my nie waardig nie. Wie die oorlevering, wie die oorlevering van die ou mense, boor my lief het, is my nie waardig nie. Wat betek, sê daarmee? Hy sê nie, ek onttrek my aan jou nie. Dit is jou wat jou aan my onttrek. En, en hierdie beloftes, wat ek het, waarvoor ek met my leven betaal het, hierdie beloftes gaan die gestalte vind in jou leven. Want jy staan na beide kant. Jy kan nie met my saam wandel, as jy nie met my kan saam stem nie. Omdat jy ons gepraat oor bekeer en belei. As jy nie kan dink soos God dink en vraag soos God praat nie. Sê wat God sê nie. Hy sê as ons moet luiter, wil hy van die gerechtigheid. Salig is jylle. So, want jy sien, hierdie, hierdie stelsel verstaan die gerechtigheid nie. En daarom sal hierdie stelsel soos van die begin af, sal die gerechtigheid vervolg. En daarom moet jy die gerechtigheid kies, sal die stelsel jou vervolg. Anvarde, dis net eenvoudig gegewe. Hy sê, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Maar, heilig die Heere God in jylle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen, aan elkeen wat van jylle rekenskap is, omtreen die hoop wat in jylle is, met zagmoedigheid en vrees in die behoud van die goeie gewete. Hy sê, heilig die Heere God in jylle harte. Nou wacht biekie, ek wil nou terugkom tot die beeld van die, die meisiekie, wat daar van die ertsof wil afgerei het. Heilig die Heere God in jylle harte. Wat het sy gedoen? Wat was haar geestelike paraatheid? Godse gees was sy mee bezig die heel dag. Hy sê, wel gelukzalig is die man wat nie al jy die goeders doen nie, wat nie om daarmee bezig hou nie, sien nou pas al om eense toepassing. Hy sê, maar sy beha is in die woord van die Heere. Hy oordink sy woord dag en nacht. Hy sal wees soos sy boom wat geplant is by waardstroom, maar as sy wiel uitval, sal hy nie rol nie. Hoor jylle? Hy sal wees soos sy boom, want sy, hy sê, Jeremia 17 sê, en sy, sy blad, of sy blad leid altijd groen. Hy is nie benauwd as die droogte kom nie, want sy wortel staan by die waarde. En in haar leven was hy daar. Hy sê, wees altijd bereid. Nou die woord bereid daar is die woord die toios, wat beteken om to be prepared to be adjusted. Om paraat te wees. Om slaggereed te wees. Hy sien, Omdat sy sy oorwoord dag en nacht oordink. Oor Omdat sy een is met hierdie heerlijkheid. Omdat sy leef in hierdie verhouding van gerechtigheid. Selfs in die momente waar die aanslag van die vijand op haar is en sy nie heel te so gefokus is nie. Selfs in daar die momente kom die Heer en hy sê, as ons ontrouw is, hy bly getrouw, hy kan homself nie verloon nie en wat was die gevolg? Die gevolg was toos die wiel gaan, toos die voertuig recht op, om die engele van God aangaan, daar had bevel gegees, om op die handen te dra, dat sy haar voet op, dat geen klip so stamt, sien hoe werk het, sien jy hoe word, die naam van Jezus, word een leewijse, hy sê, wees altyd bereid om verantwoording te doen, wees altyd praat om verantwoordend te doen, aangaan dit die hoop wat in jou is, wat het met haar gebeur? To die wiel gaan, to eis iemand van haar, doen verslag. Waar staan jy in gerechtigheid? En wat was die uitkomst? Die uitkomst was op a wheele. Hoor jylle? Wees altyd gereed, wees altyd paraat om verantwoording te doen aan elke wat van jylle rekenskap is. Soos die wheel uitval, is die rekenskap wat geis word. As die droogte kom, is die rekenskap wat geëis word. As die aanslag tegen my finansies kom, is dit rekenskap wat geëis word. As die aanslag kom tegen my gezondheid, is dit rekenskap wat geëis word. Kan jy sien hoe kom jy vijand en ek kom eis rekenskap. En nou sê die skrif, wees gereed, wees paraat. Om rekenskap te gee. En gaan dit die hoop wat in julle is, wat is die hoop? Sy naam is my sterk toering. En om vlug ek, daar is my beskitting. Nou ek vlug nie wanneer die moeilijkheid kom in die naam en nie. Ek leef in die naam. Dan kan die, besky, kan die aanslag kan nie teen my kom nie. Preist jyre, vader ek dankie vir moorde. Dankie vir die woord in ons midde. Dankie jyre dat ek soos op salm 112 man kan wees. Dan sê ek vir rees geen slechte tijding nie, want ek is gereed om verantwoording te doen en gaan dit die hoop wat in my is. Jyre dat ons as gemeente paraat kan wees. Aangepas kan wees fiks kan wees om die aanslag wat tegen ons kom te kan teenstaan omdat ons voet op die rots is Heere, omdat ons, ons handen nie bevlek het met die leun van die vijand nie maar dat ons ons laat reinig het dier die woord en as die woord kom en sê ek het jou gerichtverdig ek het jou geheilig ek het jou gereinig met die waterpad dier die woord Ek het jou sonder vlek of rimpel of iets dergeliks vir God gestel. Jy dan die dag gekom dat ek kan sê, Jyre, my gedachte het verander. Ek sien my ook nou, soos wat hy my sien. Ek sien dat hy een volmaakte werk gedoen het op Golgota. En ek gaan nie langer die offer vertrap nie. Ek gaan nie langer op die hand van die vijand praat terwyl hy my geheilig het, terwyl hy my geseen het, terwyl jy met een offer vir altyd volmaak het, die wat geilig word nie. Dankie Heere vir die beleidings van my leven om te kan sê jy is vir my sterk toering. Dankie Heere dat jy naam oor my uitgeroep is. Dat ek jy woorde gevind het en dat, dat dit een vreugde en vrolijkheid vir my hart geword het. En dat ek hulle opgeeet het. En dat daarom jy naam oor my bevestig is het, soos wat jy gesê het, jy naam is oor my uitgeroep. Heren, dat ek onbevrees, soos Psalm 112 se man, kan uitstap. Heren, dat hy gesê het, so wat Julien vanmorgen bevestig, sy nageslacht sal geweldig wees op die aarde. Heren, dat het nie net ons kinders nie, maar ons kinderse kinders en die geslachte wat daar naakom, dat hy sê, hierdie woord sal uit ons mond nie weid nie en ook nie uit die mond van ons kinders nie. Dankie, Heren, dat die woord sterker is as enige aanslag, enige dreigement, Enige vervolging wat kan kom vanuit die aanslag van die vijand tegen ons. Ons dankie vir die gerechtigheid. Ons dankie dat die naam, die betekenis van die naam, die naam gerechtigheid, vir ons waarde gekryd, die waarde van ons lewe. Jere, dat ons besef vermoorde, dat sonder die gerechtigheid is ek niks. Buiten die is ek niks. Niks in die hemel niks op aarde nie. maar ek is nie meer buiten jy nie, ek het met die oorheen gekom, om met die saam te wandel, daarom kan ek sê, jyre, ek het lief, ek het die lief, want jy het my stem gehoor, jy het my smeking gehoor, jy was van ver met al my wee bekend, jy het my sit in my staan, jy het my gaan lee, jy het my ongevormde klomp gesien, jy was betrokke by my van die begin af, toe ek in, my, in die moederskoot gevorm was, het hy my reeds by die naam geroep, het hy my verordeneer om my aan te neem, om my te verlos om my te verheerlik, om my saam met u op die triomftog te neem. Ek dank u daarvoor vader, in Jesus' wonderlijke naam. Amen.